Horiako getalauan, Bilbo alternativen herria biakatuko dugu. Bilboko zazpikaleak, plaza berria eta areatzen zehar bost hauzo tematiko, bost alternativen azoka eta zazpik gune. Egun osoan, sistemaren aurrean ditugun alternatibak saretu, erakutsi eta bizitzeko eguna. Goizeko amaretatik gauerdinaino hitzaldiak, tailerrak, estabeidak, proieksioak, antzerkia, bertsozaioak eta jolasak. Baita zuzeneko irratxa ere, daragota mazazpia irratian. Urriako getalauan, zatoz zu ere alternativen herrira, eraiki dezagun bizitza buru jabea eskubide osoz. Bueno, kontaiguz urreaz zer den, erre de economía de alternativas? <güls> pues bueno, guk... <güls> eh, eh, <güls> gara zare bat, eta beste zare ordez nahiko herrebindikatiboak dira guk askoz gehio propositiboak gara bai herrebik dugu gauza batzuk, baina Gu jatzen gara alternativa jarri beste mugimendu eta gizarte aurrean esateko e, beste e, edo utopia edo beste giizatea posible dela ordugun proposatzen dugu hainbeste alternativa jende ikusteko eta... E, dira alternatibak, baina ja orain errealitateak errealitateak dira eta saiatzen gara pues, gero eta gehiago eramatea gure proposamen edo filosofikak, edo ideologikak, edo vitalak e, eramateko bueno, enpresara edo produziora eta bueno zaiatzen gara, bueno, talde batzu gehiago, beste talde batzu gutxiago baina, claro. Talde bat, pauso bat, ematen badu, bestea, badu posibilitateak aurrerago joateko Eta bueno, zailaten gara, bueno gure principioekin, pues alternatiba esortzen eh, Bueno, poliki-poliki joaten ari gara, baina, orain iaia gauza dena badaukagu alternativa e, Bueno, kapitalismo alternativa alternatiba pillo badaude, eta bueno eta bizi daiteke hemen Ba, eze garrantzitsua da gaurko eguna bilboren erdian gaude egun daka eragile eta jendea jartbilduko da nolik usten duzu? Hombre, e, oso interesantea bai horrelako alternatibak edo merkatu sozialak, nola eskaini behar diogu edo noli e, pues ze posibilidadeak daude jendea erosten du edo konsumitzen du bai servitzua, bai produktuak, eta ez du behiratzen nondik eta nola daude egin daketa. Guk nahi dugu e, es, eskaini badago beste forma bai produzitzeko, bai egiteko, baitaren barruan beste harremanak banak, e, diruaren banak eta izan daiteke, orduan, po bueno, zaila da ikusteko hemen, Zehaz mehaz dena, baina, bueno, e, jendea galdetu aldu eta ikus, da, ikus daiteke eta jakin behar dugu hau da bide bat, prozesu bat eta prozesua luzea luz, izango da eta, claro, jendea orain e, ausartzen gauza, e, bueno, nahiko arriesgatuak egin e, batez ere mundu empresariala, gero beste batzuk etoriko dira eta pues ben, joango dira luzea guako, eni uste dut da, eta jakiteko gauzak, konsumitu aldugu, desberdinak, gutxi konsumitu, bakarrik behar-behar duguna, e, planeta ez, ez bukatzeko, baina konsumitu aldugu, planeta luzatzeko gehiago, eta denen artean, ez bakarrik hemen Euskal Herrian, baitaren munduan zehar, pues bueno, zaiatzeko ekitativo que llago ai saia no? da baina ez badugu saiatzen, pues inhes de lurtuko, o sea que eta gaude, ta lkago mundua bakarra. Bai, bakarrak etan, eta eta zaindu eta hanka bi kabitu behardugu zenak. Ez bakarrik hemengoak. Bai, vale, eskerrik asko, eh? Benga gerarte Aurrera egiten dugu, gauza pila badaude ikusteko momentuz, baina justu hemen eh, Maitxo baten aurrean Arrigorri eh, ostatu jatetxeko kooperatibako kide badaukagu Hondarrotik etorritakoak. Zer moduz hautet? Osan, no? eskerrik asko. Eta bueno, kontaiguzu pizka bat zer ekarri duzun? Se... Bueno, guk gaur aurkezten dugu gure jatetxeko kooperatiba ta dalkaun aukera guztietei bai, jatetxin barrun sartzen dugu aukera vegetariano beti aukitzen douela badasta dan be jateko beresixea be bai normala denetari de daukago gelape bai dakaue ba danon eskure egutzeko modun da hortik aurrera ba kursio kantolatzen do uzegun kooperativako kidiok zer naidoen edo herriko gentik zenai daben ba zerkia musika edo beste saio batzuk eh on eukidu uzelan ikusio beto antejoari eta holako gauzak debai egutzen dau kontzertuk e, geu gainjaku kanpotik ikartxaku interes komon no. ederra Talaia Polita Itxasori Begira Lekuona Hostalaritza de Bai eta gaina kulturari Ateak Zabaldu Noi sei no la carrera Jaso Kimenak eh... Bueno, bueno, Eramaten, dara, dara mazutzen denbora gutxi horretan Ba nahiko, no se, ust, justo gertazku di eta ordo nu di xaneran Pio bat jente torri asku, kanputik, onnego hondiokan estau pasa Ondiokan estau pasa nego batik, iraitxe eta orde kanestak iau Baina, bueno, gutak hauen plan gintzen zartute da, ba, Fomentati, jentik zenei daben, jenti erakartzeko Eta e, ondaron estazen aukerak, badide sostatu bat Edo estazen beste mila aukera, horretxek eskaintzi jentiai Eurak be aukeri okixateko Eta ikutzen dut e, urria urrearen 28an Algorta e, Ramos bidik, bidik e, baid, eneko burzako izango duzuela zuzenean eh sortu zen aukera eta ideia kontzertuak antolatzen ba, zuko. Gaukean gen un Redstone Cycloc eh ciclovad de Redstone nahi uesa na Rigorri ingleses. <laughs> eta hor barron eguastenero jundi kontzertu ketzen eta hau izango da atzana. Modikiaz bukatzen dau ja el bun final eta onazten da beste ciclobat. Ba, Ba, ba akutan, edo zapatutan adibidez dator Madridetik, la otra, que beba, jondiokan igual estaias eutesuen, pero ba, ser un bombazo, seguro. <risa> eta, ba, hori, eh, bakotxak nahi da en musiki ekarten, porque jak eglauken zumbir da guen da gukantolatzen doguen, pues, hori. <risa> Perfekto, eta webgune bat, eh, arrigorri puntu eus. Hori da. Hori da, ba, nahi duenak informazioa bitatu dezala. Mi vale, esker, eh? Se Artezi izeneko postu baten aurrean gaude sofa ederrak e, poltsak, poltsa ke txinakoa txinakoa eh zuko, <laughs> bat zer ekarri zuen ba, ba, Artezi da kooperatiba kooperativa txiki bat eh Ibarrenkokatuta dagoela eta eh batez baiten nagula tapiseria betiko tapiseria ta biseria artizagua eta sahar berritzaizotzoguna gupe bai Orduan ekarri dogoapur bat ba hori ba Pare bat 34 e, adibide ba. Eñaldien, mille, mille varianti etatik. eta tic. Eta zemba demora dara Urde eta herdingo dugu orain. Ta zen holako harrera hasu zuen ekimenak. Ba oso ona, e, azkenien bueno, e, eta... eh? eh eta iratze biok eh hartu kendun eh ezagutuko denu Ibarreko azkenengo tapisero eta berakin ikasi dugu ofizioa ta hor garraitzen da, eh. Errelebo arte eta. Bai, azkenen ofizio hau bueno, galtzeko edo badau, ba gente gaztik estotzen nahi ebatu ta bueno, horretan gabiz. Eta bueno, gaurko egune garrantzitsua da, hemen Bilbo herdiguenaren herbi herdian se se expectativa Duzu, eta nola baloratzen duzu? Gabuna vera. Una vera bai. ba bueno, badauzela ba, erakustie, gentia animatzie, gentia motivatzie eta eta ikustie bisimodu duin bat ta atar aldala, ba bueno, na no ine. bakea eta elkartasuna eh, erakundaren aurrean edo elkartaren aurrean gaude eneko kailerekin, zen moduz? Kaizago ondo, egunaz eta posible bebai hamen egotagatik Ze garrantxa dauka gaurko egunak? Ba nik dut oso, oso handia ez, ne, nik uste dute alternatiben erriak esan nahi duela, ba, proiektu berriak eta kimen berriak badaudela sistema patriarkal eta kapitalista hau aldatzeko eta horrez egatik gaude hemen, zain bat alternativa elkartuko gara eta dakita herritarrak ere, ba, lagundu eta animatu ba alternativa hauetan parte hartzen, ez? Azkenanen munduaren aldaketa, ba, pertsona bakoitzaren e, e, kontzientzia eta bakoitzaren jarreak aldatzen etorriko delako. Eta ez soilik Euskal Herrian ikusten duten mai gaianean, hmm. dutuen materialen aurrean, pueblos y cinecoaldiskari bat, e, Palestina los medios de VD, las multinacionales en Bolivia, e internacionalismo ere Bai, hori, ba, internacionalismoa ebai, ez es, ezin da erriza zapalduekoko elkartasuna adiraztea, eta hori da gure ustez internazionalismaren e, oinarria ez, eta elkartasuna adirazi, eta noski baita ere, ba, gure gain ere erantzunkizun bat, ardura bat badaukagulako bazkenean ba, e, sistema kapitalista honek, enpresa multinazionalak eramaten ditu beste herrialde batzuetara eta bertako langileak, enguru giroak utzatu, eskubideak e, e, bortzatu eta barra e, burutzen dituztelako ez, horrezatik internazionalisma ez inbestekoa da. Erein daian baserritarrak eta kontsumitzaileak e, lankidetzan e, kontsegu pizka bat saker karri duzuak. Bai, bueno, gora irabasi asmorikabeko elkarte bat, batzen batzengarren kontsumitzaileak eta baserritarrak eta egiten dugu lanketa bertako produktuaren inguruan. Bertako produktu eta gainera ekologikoa. Orduan, e, e, baskidia diren baserritarrekin lan egiten dugu eta gero gure baiaran ekoizten osan produktua ekartzen dugu beti ere gertutasunetik. Bai Arabatik, bai Bizkaiatik, bai Nafarrotik eta gero hor ekoizten osana, bueno, alik eta gertutanetik, beti ere 0 modu filosofia batean baruan. Ordan gaur ekarri dugu baiarako produktuen enakozgarri bat, ez? Badidez ekarri dugu aramaillako sagardoa eta sagar ekologikoa, arrasteko txakolina, garagardo gile bat ere badu barrasatzen da bere mostra bat ekarri dugu. Gero daukao hemen jakionen e, produktuak, jakiondalkarte bat baita ere baiaran sortu dana, e, bertako baseretarren produktu eta e, produktuak batu eta ontziratzeko. Ordan ba, konserbak, mermeladak, dauka mermelada ekologikoen gama bat eta gero dugu pasta e, artesan ala ero, bi klase bat iruñetik etortzen dana, eta beste bat zoralusetik. Eta gero ba, e, baiarako gaztaia, eta piskaterak uzgarri hori e, e, e, e, euskal herriko beste produktu batzuk hartzen ditugu guna, dia patata frijitua karabatik e, familia batek ekoizten ditugu patata fregituak eta e, italiar bueno, Italia batek bueno, italiar Euskaldun batek iruñan ekoizten daben e, pasta baina horretaz gain, bos, e, lekaleak, iriñak eta lako gaixak eta eukitzen ditugu dendan eta bueno, gure burua desendogun moduan baserritarren e, produktua gultzatze anketa lehenengo sektorea nolabait bizi berritzea, aukerak ematea bertatik bizitzeko, bai, topiko ekonomiaren ikuspuntutik, ba lanak lanpostuak sortu eta horregatik e, irabazi asmorik gabeko elkarte bat isaterena, ez? Be, irabaziko dan diru guztia, izango dalako beti ere e, reinbertitzeko gure gizartean. Asko gara, de, ikusten da jende asko dagoen e, gauza hoi guztien atzean, eta e, ze garrantzia dio gorko gunak? E, men Bilboaren erdian gaudela. Home, gorko gunan ikustat oso interesgarria dela, ez, gure bezalako eta gure moduan beste asko elkarte asko eta jende asko dago lanean e, beste mundu posible bat egitearen alde, eta eta benetan garrantzitsua da, bai elkarrezagutzeko, eta baukera desberre zainak ero astertzeko eta gure artean ere artikulatzeko, ezta? Nik uste dote gaur egungo gizarte, bizigaren gizarte ereduak ez dakala etorkizunik eta beste era batera egin behar dugula, heneetan buru jabe izan ebaldimadugu e, bizitzako esparru guztietan, ezta? Karpan Aguzearen ondoan gaude kamizetak alternatiben herria, materiala, programak eta bolondrezak, langilak, antolatzaileak zer modu zaudete? Ondo oso posik eta horren arte... Pozagoz, eh, jende asko torridalako eta galdera eske ba, bueno, programan itza da kamisetak erruz saltzen ari gara eta bueno, on arte ba, bueno, egun osoa osoan emango eh, dugu enbendik eta ondo pasatzeko bai, egun asko hause prestatzeko egun berezia iritsi da horrein eh, arte ikusitako eh, gutxi grabera jendearen erantzuna? Erantsuna ona izaten ari da, orain, orain di baina bueno, egun luzea da eta seguro asko ba eguer dian edo arratzaldian jende ba, geia urbildo kodala Zenbat Bolondro, zenbat Lengide, zenbat lagun zaudete lanean? asko ez daki zenbatu da eh, bueno, nik badakite ez pues seguro egun eh, baino gehiago gaudela, baina azakaban atutaz, karpa dago eta, bueno, no nahi dago Bolondro eta garren zitzona, e, lagun da, daukagu, oraindik ordu asko ditugu aurrean eta jendea aurritzen ari da. da Olida, da Egun laguntzen ari da, eta, bueno, de temperatura gozua, eta, bueno, eguna ondo pasatzeko parada aukago. Vale, mi <gabu>, ezker, izango du denbora a zantzeko dira. A... A... A... <gibarra> vale, Venga, <ondisa. gibarra> Eta hemen gaude ariatzen, eh beinat e, e, Gipuzkoatik etorritakoa eh izenean. Konta eguzupizkaba zer den Talaioko. Bai, bueno, Talaioscop da dola hiru urte sortu genun, hiru lagunen artean sortu genun kooperatiba. Berez dedikatzen gea e, teknologia libretara, teknologia librean bai hardwarea eta bai softwarea garatzen, garatzen dugu eta baita ere formazioa ematen dugu horretaz gain hori egiten dugu eta ere eh sea, sozial eraldatzailearen e, sustapena e, Orduan bideo horretan ba, sortu egu ere olatu kop Dela hainbat e, kooperatiba eraldatzailearen sarea Eta hor gabiltza ba, gaur bezalako egunetan Eta nola baita egiteko beste eredu batzuk edo daudela erakusten Baitzalditan eta baino baita ere egunerokoa ba, oi, Esan degunarekin, ez hardware librearekin, ez software librearekin eta jendari esplikatzen, hori da autonomia daukan garrantzia edo gauza egiterako orduan, baita ere teknologiarekin Eta hor erre sartu daitezke, eh, ez? zerri mailan ere ba guru jabetarako eduki ez baina bueno, horta da za parte egunerokoan ere, ba dukan garrantzia eta bueno, lana itzen dago ba enpresa askorekin, eh, batzurekin, beste erakundekin eta oso gustora goizta. Ba, bueno, eta gaur erakustea zer egiten dagon eta ikustea ere beste ez egiten duten. Eta oso oso gustora. Oso interesgarria da kometatzen duzuna, e, da, gauza asko eh e, aipatu eta sakondu daitezke, gainera irrati libre, guri mm. irrati libre eh Honetan eh super libre era Belsendugo, sí. eh Zerotic eta eta dut e, erronka horretan, bueno, ba gero ta eh lange yaudin berdela la gente de Bai, eta gerota, gaur egun daude, gerota tresna gehiago, software librekoak, gerota gauza gehiago egin daitezke software librearekin, baino bombardeoa, sistemarena, e, produktu konkretu batzukin, eta teknologia konkretu batzurekin funtzionatzeko da brutala. Horduan, eguneroko bai, txingurri lana oso oso garantzitsua, eta bueno, gukere, e, zea irratietan, eta parte hartu egu, irrati asko gustatu zegu, eta irrati bai, batek aidez, erabatz funtzionatu ezak e, software librearekin, eta horrela egin deiteke arlo, arlo pilar. Etan, eta hori difunditzen saiatzen geha aldegun neurrean independenzia eta gainera e, autonomia, multinazionala horrean eitzetik azten da, ordu bai. gauza asko ikasi beharko benuken bai, ikasi eta jabetu ez, azken da jabetzea e, zenba gauza egindaitezken eta batzutan ez da, ez dezu jakin behar detallera nola egiten den, baino beintza jakin egindaitekela eta zuk edo inguruko ba, enpresa txikiekin edo lagunekin edo kolektibuekin egindezak ezula e, gauza asko eta hori txikitik abiatuta egun erokotik ere, jarri gaiteske ere pixka eta hondiagoan pentsatzen eta herri Euskal Herriak ze, ze balia baliabide behar ditun, eh, ze, teknologikoak eta hoiek egin beharrean e, modu propietarioan da komunean, eta hardware eta software librerekin eta hortan hortan sakondu. Ezko laren garrantzia ez da, ze, gaur egun gaur, gaur egun umeak direnak e izango bai. dira etorkizuneko eragilak. Bai. Eta eskoletan zer eraikusten zaie? Ba, Office erabiltzen, ez da gizer erabiltzen, beti enpresa handia hauek e, obligatzen dizguten e, teknologiak ez eta joe bat ohi baiida klabe bat hasiera hasieratik e, beste tresnazukin erazego e, zen gaur egun aurkitzen mu ga handiena da helduetan esaten diogune amor erabili zazubunntu edo erabilisazu ez da gizer Esate ute eskenni ohitutan nago ez da gizertara joba ba, eki mintzat ez ditzagun noitu gero desoitu beharko duten teknologia hogeetara eta ikasi esa dela modu autonomoan ere zen Or, kriston proiektu polita daude aurren zanik bi aur ditut Txikiak eta kriston proiektu polita daude aurrak ere ba, pixkanaka programatzen ikasteko Zen irakurtzen, etorkizunean ikuste irakurtzen daki gumezela, edo idazten daki gumezela ba, pro, pixkat programatzen jakitea ere e, garrantzitsua izango da Eta likadurak baldin badauka garrantzia eh? hmm. Omen ome zako, ba, elikatzen gara digital bai, ez da? Ere, digitala da e, Gaur gungo jendartean daukagun errealitate bat Ezin degu obiatu, egin behar duguna hor murgildu, baino murgildu ere beste, beste parametro batzutan eh? Se... E, asko ze kolektiboagoa di, kolekti, kolektiboa dien e, parametrotan e, Bakoitzari ikasita bere kabuz gauzak egiteko aukera ematen dion e, proiektutan. Eta hori nio ain, ainaiz mundu hori ezagutzen eta egi e, esan izugarria Eta munduan eta munduan eta, munduan, eta baita urbilere proiektu pila daude hori, hori garatzen dutenak Eta lortuarkoenukena eskoletan ere modu orokortuan sartzea Baina bueno, hori ere... <laughs> gente que lloverco de guerra guerra hoietan ere sartzeko Ba milesker, eh? Ba sore eta eguno na pasa. Ba Iverdin. Garpana guztiaren ondoan, eta erre arria aurkitu dugu, kamara eskuan, dana argazkiak egiteko prez, zen modu zaude? Ba ondo, ondo, uste gara egune garrantzitxo dela erri osorako, eta bueno, gure ale txikia jartzera, etorri gara, bosa argazki batzuk atera, eta bueno, komunikazio taldeari lagundu alizateko, denaren bosurin. Batzuk audio, guztu batzuk argazkiak? Hori da eta guztion uste... artean, pues, lortuko dugu alternatiben herria erritxikionetatik mundu osora zabaltzea Eta gero arratsalderako ze plana duzu? Nik argazkia gatera eta jende ari irekutzi ze nolako egune ederra izango dugun gaur Bilbon, ze seguro, eh, izugarria izango dela Ikusten e, daia jende pilo bat eta horri dela eta gero eta jende gehiago atortzen ari da Asi que posik eta horrein zeo zer biletu behar dute jateko indarrak hartzeko <girrisa> Venga, ezkerrikakotan dizan, eh? Venga, berdi iragur! Audio Gilsen eh, Ariatzan gaude David Fernández Enzain oraindik eta eh, Irantxu Pastorrekin topo egindugu cámara soñean eh sempatarra egin dituzu gaurko oseiktik hasinez uelta kausak gaur hartu dutola egitara guztia ta lasterka bilbau guztitik, oseaik ere bai David Fernandez tauen da zen arraskea egitego. Ba hemen biltzen gara eta gero honek izango du ihartzuna inbadlekoetan, e, garrantzitua da hemen bizitzenari garena, e, zer ikusi duzu? Zer cerca de tu sitio deito dizu ba, dagoen Ba, programazioa nitsa eta betia, ez? Le, Lekupila batetan gauza pila bat daudela hitz interesgarriak, eta egierran, ba, aukeratu behar dela ongi zerrikusi, bertzela hueltak astentzela eta zuzudeuz ikuste, baina egierran jende pila dago eta proiektu interesgarri pila ere, bai, ozak, animatu jendea ur biltzera. Zube, bai, proiektu interesgarri askotan eh, murgiltu ibilizara zer, zer daukazuzkoen artean? Eh, zerbait komentatzeko? Bai, bai, bueno, bai, bai, egia Erran kurdistanetik iritsi berrian ez, eta ere proiektu interesgarria honitzen atzetik biligaraz, beraien herri askapeneko e, proiektu pila bat dituzte, eta hango indarrarreken. <gülüyor> David Fernández eh, ya llegó, estamos en el Arenal, eh, me imagino que tenés muchos compromisos y muchas historias en bueno. la cabeza. Contanos, contanos, ¿cómo queda, ¿qué ha visto esta bola? Bueno, que, que... bien, bien, muy bien, ahora venimos, estábamos con cat de, de Escocia, pero muy bien, antes hemos podido ver eso, la, ¿no? la red de entidades que, que están construyendo alternativas cada día, que no es un futuro por venir, sino que la lucha por el futuro siempre sea en el presente ¿no? y eso, destituyendo pues ese capitalismo senil que nos hace la vida imposible, y además satisfecho porque muy contento, porque justo hoy en Cataluña también prácticamente hay lo mismo hay la Feria de Economía Social y Solidaria que es ese muestrario colectivo de cuáles son las alternativas en todos los ámbitos de la vida cotidiana y colectiva que se están construyendo y eso es la mejor noticia, que no hay ...que no hay que pensar la alternativa como sería... ...sino que ya se están construyendo, ya están aquí y el futuro ahora de la sí pues ya ha llegado. Bueno, me imagino que mucho trabajo y muchas responsabilidades ahora sí. Sí. Sí, estamos en un momento político catalán pues de, de ruptura democrática prácticamente y ese es el planteamiento que tenemos nosotros en la CUP, o sea que, que a partir de ya habrá el proceso constituyente, que avancemos hacia la República catalana y que obviamente el vector socioeconómico y el vector democrático son fundamentales en un ciclo pues donde venimos de los peores recortes desde el final de la dictadura, de un asalto por desposesión de las clases eh, populares y un ciclo también de corrupción evidente ¿no? Pero el camino es largo, eh, vamos despacio, cada vez somos más hormiguitas que se van sumando Eso es una cosa que también la CUP siempre ha dicho que no había, había que mantener un pie en el suelo y otro en el horizonte venimos de una crisis brutal de la izquierda en toda Europa de una larga derrota en los valores y en lo cultural fruto de ese neoliberalismo que hace 30 años eh, se impuso y estamos en fase de reconstrucción ya, esto no es la revolución francesa, ya nos gustaría parece más bien al final del imperio romano pero nosotros siempre hemos dicho que vamos en porque vamos lejos que esto hay que hacerlo entre todos, que falta mucha gente todavía por llegar bajo un esquema de unidad eh, popular y que el único motor de cualquier cambio político válido es la gente Nos gustaría ser es, es dueños de nuestro propio futuro, de nuestro sí. propio presente, como pueblos hermanados y dentro de poco hay elecciones a... <ríe> en diciembre. En diciembre hay elecciones, pero para nosotros no, no nuestra liga. La CUP nunca ha ido a las elecciones generales del Estado español y de hecho nos parece que es un acto de coherencia no participar de un Estado del que nos vamos a independizar. De la misma forma que nos parece un acto de coherencia no ir a, a las elecciones de un Parlamento Europeo donde queremos salir, de la Unión Europea. entonces por una pura lógica de coherencia, eso no excluye como en las europeas que pidamos el voto para opciones que independentistas o que están por el cambio social, que es lo que hicimos en una petición abierta, ¿no? Pues a que fuera en pues a la coalición de Europa de los Pueblos o que fuera incluso a Podemos, eso y ya veremos si la CUP decide el 31 de octubre la CUP decide si es una abstención activa y cuando hacemos campaña activa de boicot o si o si hacemos otro tipo de lectura y decimos a la gente que nosotros no vamos a participar de las elecciones, pero que libremente escojan aquello que consideran. Nosotros deseamos, obviamente, desde la solidaridad y el, y el deseo común de cambio que a los pueblos y trabajadores del Estado eh, les vayan lo mejor posible y que sean también capaces de abrir un proceso constituyente. Pero hay que decir también que, que la realidad no apunta a ese esquema, sino a una reproducción del régimen y a un cierre del régimen por arriba. Y lo que el régimen por arriba va a cerrar el 21 de diciembre lo tienen que abrir la gente por debajo. Esa es nuestra alternativa. Muchísimas injusticias. Para terminar, en eh, este pueblo una de las prioridades es traer a A todos los hombres y mujeres que están sí. secuestrados en el Estado español y Estado francés ayer te hemos visto con en la manifestación multitudinaria en Bilbo eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vives eso? Bueno, soy de Cataluña pues eh, yo creo que en Cataluña durante mucho tiempo ha habido diferentes experiencias que han entendido perfectamente eh, lo que tenía de criminal la política de expresión penitenciaria y lo que tenía de excepcionalidad eh, penal, judicial y procesal, de castigo añadido a las familias, de no cumplimiento de la propia legislación en eh, eh, española y de esa dispersión dentro de la dispersión y hay una lectura con pol pol política colectiva de la cop siempre ha estado en contra de la dispersión ha reclamado una solución política eh, dialogada en ne ocean que pasaba obviamente ¿no? por la libertad de, de, de, ¿no? de, de, de los presos y después hay la vivencia personal pues eh, como tanta gente en este país pues a mí me ha tocado ir a ocaña ir a calameco ir a Soto del real y conocer eh, pues en primera persona lo que implica lo muros penitenciarios que ha construido el estado español y ahí estaremos y supongo que pues bueno pues como cada enero aquí estará la culpa quien el compañero que le toque para reclamar eso no el, en primera instancia el fin de la política de dispersión la libertad de los presos en, eh, enfermos y por supuesto con ese horizonte no de, de un futuro de paz y de justicia para osría que pasa también ¿no? por solucionar la cuestión política de los presos eh, políticos eh, vascos. y recordando que hoy estamos aquí pero son cientos los familiares que ¿Eh? están haciendo 100 eh, cientos y hasta miles de kilómetros para ver 40 minutos de eso en cataluña creo que fue en el 2003 donde hubo una huelga de hambre coordinada con, con el Sherat y ahí ya hasta 72 organismos eh, sociales sindicales políticos reivindicaron ya el fin de la política de su penitenciaria tampoco cambió que al cabo de cinco años hicimos el mismo manifiesto el mismo siento tocar para decir para denunciar el inmovilismo del estado español en aquella en, en aquel contexto so bachavierno socialista, ¿no? David Fernández Cañete de Unidad Popular de Caracas, ¿eh? Bueno, Plaza Barriga Gaude, Kulturleraien e, topagunean, e, Gorga Chamorro ta izenean, kontegi zu pizka bat zerekarri luzun eta zergatik zaud Bueno, guk berezuetik mugitu izan gara alternativaren munduan eta egia da, bueno, ba, beti herri honek ba inposatuta dituen e, ba gure kasuan kultura ereduari ba alternativa hori eskaintzen. E, eta bueno, eskaini ziguten ona etortzea eztan bat jartxera, gure ba gure gure zormen kulturala e, zagutarazteko gendeari eta bueno arrazo gari, izan eman genuen eta eta bueno, hemen agertu gara ba, gure gure zatitzoa portatzeko asmoz eta azkenean, ba hori, ba, kultur demokratizazioren erren izenpean e, eh itz egiten gabiltzanaz ba ba menetasko alternativa bat garatzeko, eh? Ba jendeari kultura e, eskura jartzeko eh helburu errekin. Danak inurria gara hemen, e, gure aletxoa jartzen, e, zer ekarri zu eusia firrotuko zenuke maian, daukasoen artean. Bueno, baditugu e, ba urte honetako berri guztiak, ba norte apatze, labazu, e, E, gorka zuaia, bueno, askapen sistema, gero zuaia eta laen, atara zutena bebai Horain dik ez ditugu asokan argitaratuko ditugunak Baina, baina, baina bueno, bidean daude batzuk, daukagu korofondinean bebai karena.eu Hutsaren e, diskoa, ja, uneko iruro geira eldu dena Amaregun geratzen zaizkigu uste dut, bederatzei da amaregun Eta, bueno, kaina sartu behar diogu askena amaregun hauetan baina, bueno Lortzeko, lortzeko asmoarekin, eta bueno, batez ere musika, segur elkartea e, ikusen txunezkoak, antzerkia eta musika da, baina, bueno, hemen e, antzerkikoak ezin ziren etorri gaur, zebestela bai egingo genukelea olako antzerkitzaren bat, eta bueno, aurkezpen egin dugu, utzi digutu hor mikroa gure elkartea aurkezteko, eta eta musikarekin ere ba, gorkazu aia eta labazu aritu dira kantu bat abesten, akapellan, jendearen txaloekin hor ritmoa jartzen, eta bueno, nahiko polita izan da. Eta hori ba, cdeak nahi dituena, gure cdean antsona, gure musika antsona nahi duena, cdeak ditu hor salgai, prezio hietan beti eta dirurik ez zuenak, ba gure webgunean, dauka.com webunean dauka deskargatzeko aukera zuzenean doainik eta bestelako plataformetan ere, ba entzuteko aukera Spotify, aitune zen digitalean erosteko eta bueno, askenean eskuragarri, denon eskura dirua izan ala, ez. Hori da, hori da gure helburua, ez? E, kultura, jende guztiaren eskuragarri egotea. Plaza Barran dugu, DDT ja, ja. eh, banaketa eta alternativa eh, kide batekin konteguzuz ere duzuen. Eh? Bueno, pues betiko ayaa daramago 26 urte eta hortaz pues gure ohitura beti izan da eh, kontrakultura eta pentsamendu kritikoa banatzea edo mugitzea edo zabaltzea eta hortaz pues, musika badakigu beti alternatibo esparruan kokatuta normalean dira Bueno, duñu behar da apurtxu bat saratatsuak baina denetari dago, bekanta autorea bebai eta fin, alako gauza, hip-hop eta e, bebai noski e, hardcore punk, metala eta alako soinu saratatsuak. eta bestalde, bueno, pues, e, textuak, liburuak eta, bueno, pues, e, pentsametu kritikoak okatzen diren e, pos, e, liburu horiek edo gai horiek, ezta Anarkismoa, marxismoa, feminismoa, antimilitarismoa, ekologia eta, eta lako gaiak dira hori guk mugitzen ditugunak Eta zure ustez, ze garrantzia dauka gaur bezalako eguna? Hemen bilboren erdigunean, hain e, bat eta milaka inurritxo... Homen, nabaretzen da, ja azkunaz dagoela, azta? Nabaretzen da, e, niriritziz e, Eta... Ez da geht, baskean bueno, finean gu e, hemengo herritarrak gara, ezta? Eh ordun zergaitik ez ipintzea hemen Bilbo herrian, hori bil, bilbo, gure gurea, azken finean hemengoa gara eta eskubi osoa daukago hori e, okupatzeko kalea. Kurdistanekiko, Kurdistanekiko elkartasuna bideratzeko e, elkarteko kide bat daukagu, e, konta guzu pixka bat zere zer karri duzuen gau? E? Bueno, gu egon ginen e, abuztuan hori Kurdistanen eta ikusite, ikusita zegoera dagoen lan ba, pentsau genuen, ba, zeho zer egin behar zala hemen euskal herrien apur bat e, zabaltzeko zein da ba, kurdistan eramaten dan borruka zein da Zein da, leureke proposatzen duten bizitza eta eta modeloa, autonomia demokratika ditzen dutena eta ikusitade bai, kobanin zelako e, zaharraski egondan eta roia baina inguru guztien ba, pentsen duen ba, lagundun behar zala, ba, berreretxeko berriro ba, herriak eta hori, ba, hemen dirura eta hori lortzeko, bidalitzeko. Bizaltzeko kurdistan, eta gehien bat kobani berrezkuratzeko berriro eta etorrein buru. Ba, hori horretak etorri gauna eta gabiz eh, alde batetik ba, materiala saltzen, gabiz proieto batzu saltzen udaletxitan, lortzeko dirua, eta lehen esan duten bezala, bapura temen oskal herrien ikusitako ban zelako eh, zen altzabalduan eskerti munduen eta ikusitzen modelo dan, bapura bai zabaltzeko eta genti ezagutzeko zegoen, baina jente da hile horrenguru baina benetan geroz da ki zenda borroka eta zer dabe gertatzena Kurdistanen aldeko karriko Camisa TAC, Salgay, Plaza Barría, nos cargas todo por ahí en Vale, eso garrantzitsua da eta umorea ere bai eta eraldaketa soziala benetan e, gertatu dadin ba danak osagai guztiak e, garrantzitsuak dira kontego zuzpik bat zer den la gallina baska ezagutzen eduenarentsa ez bueno ezagutzen ez, ezagutzen zuena ez entzako gaina baska da ba hasieran esan bar dugu paperesko aldizkari bat ilekaria hilero ataratzen duguna eta laburbilduz umore kabroia umore satirikoa ez, berrezkoa azkena askotan e, bai gauza sozialak politikoak edo egunero kontatzea ondo dau eta bai umore ondo bi bai, bai juntatzea dituzunean e, kriston bomba eko zuor eta nola sortu zen ideia? azieran, lehenengo alechoa nola sortu zen? Bueno, ideia sortu zen nukleo txikin bat izan zela feospera mahoz taldea eta bueno, ganeukan umorea eta jorratzeko gauzak eta ero hori ba, kusita beste batzuk juntatu zitzeskigun eta buen, ikusi zan horre hueko e, e, e, e, e, e, e, e, txikin goela ba, egin bako Le bazo gola hor eta hor zartu ginen ja, Euskal, bueno, gehiina gaztelaneaz da, bai Euskal Herriko humorek abroia Humore, zatira ironia edo non dago eta gainera erre, aurre egiteko garrantzizuak dira Ze, nola ikusten duzu gaurko egunaren garrantzia? hemen gaude plaza barrian, baina areatzan badaude milaka pertsona ordu asko geratzen dira, jende asko pasatuko da emendik abroira? Bai, gaurkoa ederra da, ikustea eskerraen atletik eta eskerra alternativoen atletik alternatiba esaten dugu, bai ezen edu Benetako eskerra eta beharrezkoa den eskerra zintzuenean esan da, radikalagoa eta potentagoa, ba ni uste aurrera egiteko eta gure gizartea ditugun atzerakada guztiekin azteko frenatzen eta eta aurrera egiteko niztake, gu esagutzeko eta eta kaleratzeko kalerarazteko, ba ni uste da dala, hau, eta gu oso oso hondo ikusten dugu, ba. Ba, hori geratzen da egomendioa, la gallina bazkal dizkaria esagutzeko, edo irakurtzeko, Ezkerrik asko gure nintzatagatik. Zuei ba, ezkerrik asko. Zaurionak irratikide guztioi. Zuei ezker dialeko largoa tamazazpiak liber darrai. Horain aurrera egiteko gunea iritzi zaiko. Beta zuen laguntza ez inbestekoa da. Sartu largoa tamazazpi irratia juntoi oibidean eta egin zaitez bazkide. jonak irratiki dere gustioei esker dialeko larretoa amaztziak liber derrai orain aurrera egiteko unea iritzit zaigu eta zuen laguntza ez inbestekoa da sartu 97rratia.info bidean eta egin zaitez bazkides